Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyəyi və mürsəlin. Nəbiyyina Muhammedin və alə alə alihi və sahbihi ajma'in. Rabbi şirahli sadri və yassırli emri və ahlul əqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim. Aziz hamun Salamlayıb, deyirəm əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkkətuhu. Həmişəki kimisə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı məsəh edirəm. Bugünkü tərsimizdə Bəqərə suresinin təfsirinə başlayırıq. Təfsirə başlamamışdan öncə Bəqərə suresi barədə varid olan onun fəzilətini göstərən hədislərə baxaq. Görəyək Peyğəmbər s.ə.v. bu hədislər, bu südənin fəziləti barəsində nə deyilmiş? Rəsullahi s.ə.v. deyir ki, Quran oxuyun. Əliyyətən Quran diyamət günü gələcək, onu oxuyanlara şəfahatçı olacaq. Xüsusən də iki gülü oxuyun. Elə belə də deyir, İqraud Zəhravayn, iki gül. Sonra izah edir ki, bu güllər hansı surələrdir? Bəqərə surəsi və Əli İmran surəsi. Çünki bu surələr qiyamət günü sanki iki bulud kimi, yaxud iki talvar kimi, yaxud da cərgə-cərgə uçan bir dəstə quşlar kimi gələcək onu oxuyanı müdafiə edəcəkdir. Hədisinin sonunda da deyir ki, Bəqələ surəsini oxuyun. Sonunda artıq Bəqələni xüsusiləşdirir ki, Bəqələ surəsini oxuyun. Kim bu surəni oxsa, bərəkət qazanar. Kim onu tərk etsə, peşmansılıq qazanar. Və əqiqətən də buna heç bir sehir təsir etmir. İkinci hədis bunu açıqlayır. Necə yəni, sehir təsir etmir? Sehir şeytanların əlindədir. Onlardır təsir edən. İkinci hədisdə belə deyilir. Peygamber s.v. deyir ki, evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin. Əqiqətən, Vəqələ surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Vəqələ surəsi oxunan evdən şeytan qaçar. Qaşqa bir hədis tə bariq olub bu surənin fəziləti bariqə Hüseydi bin Hüqir radiyallahu anhu bir dəfə Quran oxuyur gezi vaxtı Quran oxuyur və Quranı da başlayıb Bəqara suresindən Bəqara suresindən oxuduqda birdən bunun atı Şahə qalxır və bunun oğlu Yəhya radiyallahu anhu uzanıb yaxıdmış az qalır ki onu taqtolasın Qirayetini dayandırır, oxumur. Bir müddət kestikdən sonra yenə başlayır oxumağa, yenə at şaha qalxır, yenə qirayetini dayandırır. Və üçüncü dəfədə bu təkər olduqda başını qaldırır göyə, görür ki, göydə işıqlar görsənir. Başa düşmür ki, bu nə olan şeydir? Səhr gəlir Peyğəmbər sallallahu bu vaxt xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ey Hudeyr, çərəş sını xuyardın." Çərəş xuyardım. 2 dəfə təkrarlayır. O da deyir ki, mənim oğluma yazğım gəldi ki, bizdən atanı tapdalayar. Atanın lap yaxınlığında idi. Bir ki sən bilirsən ki, Bu çox qəvərnə idi. Sıraqlara bənzər işıqlar. Bu şey dil yox ya Resulullah, bilmirəm. Deyil onlar mələklər idi. Sənin səsin eşidib sənə yaxınlaşırdılar. Əgər sən dayanmadan oxusaydın səhərə qədər, səhər, səhər camaat onları görərdi. Onlar qaçıb yetməzdilər. Bu, onu göstərir ki, mələklər ümumiyyətlə, Quran oxuyanı şəxsi sevir və xüsusən də Bəqərə surəsini oxuyanı. Odur ki, Bəqərə surəsini oxuyun. Nəyə ki, Bəqərə surəsini? Ümumiyyətlə, əzbərlədikdə yaxşı olar ki, Quranın əvvəlindən əzbərləməyə başlayasınız. Quranın ilk əvvəl olan 7 surəsini öyrənən böyük xeyrə nail olar. Bu, hədisinə sabitdir. Pəqəmbrə s.ə.v. deyir ki, kim ilk 7 surəni öyrənsə, xeyrə nail olmuş olar. Öyrənmək də burada qəst edilir ki, onun içindəkilərə əməl edəsən. Nə çox əzbər bilənlər var ki, ki, Quran əzbər, əzbər bilənlərə əməl etmir və çox başqa dində olanlar var ki, Məhz ərəb dilini öyrənmək xatirini Quran-ı kərimə əzbərləyir. Ki, dili səlist olsun. Ərəb dilində səlist danışsın. Vay onların halına. Birinci ayə Quran-ı kərimdə əliflə mim ayəsidir. Bu əriflərə ərəbcə təfsir alimləri deyir. el huluf Yəni, Ayrı-ayrılıqda Allaha məlum olan mənanı verən hərflər. Bu hərflərin mənasını ancaq Allah bilir. Doğrudur, bəzi alimlər buna, bunlara məna verib. Lakin daha doğru rəyib budur ki, onların verdiyi məna sələfin yoluna uyğun deyil. Yəni Peyqəmbər sallallahu səlləm, raçidi xəlifələr və büyük sahabələr bu ayələrə, bu cür ayələrə məna Təfsir verməyiblər. Lakin bu ayəni oxumağın faydası nədir? Ayəni oxumağın faydası budur ki, hər bir hərifə 10 salab qazanırsan. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Quran oxuyur. Quran oxuduqda siz hər bir hərifə 10 salab qazanırsınız. Və mən demirəm ki, əliflə, mim bir hərifdir. Həlif ayrılır da hərifdir, Mim hərifdir, vələm hərifdir. Hər birinə 10 savab qazanırsan. Deməli, əliflə mim desən, Qulani Kərimi oxuduqda, 30 savab artıq qazanmış olursan. Yenə bu suranın fəziləti barəsində bir hədisi də qeyd etmək istəyirəm. Hayşə radiyallahu anhə deyir ki, E, daha doğrusu üzr istəyirəm. Hüzeyfəd ibn-i Yəmən r.a. deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. gecə namazı qılırdı və mən gəldim onun yanında dayandım, onunla bərabər namaz qılmağa başladım. Rasulullah s.ə.v. Bəqərə surəsini oxumağa başladı. Və mən elə zənn etdim ki, o Bəqərə surəsini bitirdikdən sonra rükşu edəcək. Lakin o, davam etdi, Misa surəsini başladı. İsa surəsini bitirdikdən sonra Ali-İmrah surəsini xudur. Üç surə oxuyur bir rəkətdə. Təsəvvür edirsiniz. Sonra yenə qaydaq bu əlifləmin məsələsinə. Demək buna təfsir verənlərin bəziləri deyir ki, bu antdır. Allah s.ə.lə bununla ant etir. Və o Allahın adlarından biridir deyə ona ant etir. Bazıları der ki o Allah'ın adlarından biridir. Bazıları der ki o her bir surenin açan bir ayedir. Bazıları da ki Kur'an'ın adlarından biridir. Lakin bütün bu tefsirler düzgün değil. En doğru tefsir odur ki onun manasını yalnız Allah Subhanahu taala bilir. Ebu Hatim rahimehullah der ki Belə ayələr yalnız və yalnız surələrin əvvəlində yerləşir. Elə bir surə yoxdur ki, ortasında belə bir ayə gəlsin. Hərif. Bunlar yalnız surələrin əvvəlində yerləşir və bunun da mənasını ancaq Allah bilir. İkinci ayə Allah-u Teala uyurur ki, Zəlikəl kitəbü lə raybə fih hudən lil Bu, Elə bir kitabdır ki, onda heç bir şək şübhə yoxdur, müddəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Burada bu dedikdə, yəni kitab, hansı kitab qəst edilir? Alimlər yenə bu, bari, bu kitabın hansı kitab olması barədə ixtilaf ediblər. 10 rəy var, qurtubi, bulanın hamısını gətirir. Bəzilər deyir ki, tövrat və incil qəst edilir, bu tamam həqiqətdən uzaqdır. Bəzələr deyir lühvə məhvz qəsd edilir. Bəzələr deyir ki, əvvəldəki o üç hərif qəsd edilir. Əlif, ləmim. Lakin ən doğru rəy budur ki, icmanın rəyi burada Quran-ı Kərim qəsd edilir. Və ümiyyətlə cümlənin özünə baxsanız, bir versiyanız ki, cümlə mübtəda, sifət və xəbərdən ibarətdir. Zəlikəl kitabun Bu kitab Yəni, bu elə bir kitabdır ki, onda heç bir şək, şübhə yoxdur. Yaxşı, şək, şübhə dedikdə, bura nə aiddir? Hər cür batil fikir, hər cür şək, şübhə, hamısı buna aittir İstər insan tərəfindən olsun, istər cin tərəfindən olsun, istər nə olur olsun, əgər həqiqətdən uzaqdırsa, Deməli, bu, kitabdan uzaqdır. Ayə var Quran-ı kərimdə ki, onun nə önündən, nə arxasından ona batil daxil ola bilməz. Quran-ı kərimə batil daxil ola bilməz. quran kərimdə nə varsa hamısı haqq olaraq Allah tərəfindən nazi olur. Sonra doğru yol göstəricisi Huda. Bu haqda əvvəki dəstə ətraflı danışmışdıq. Hidayət doğru yoluna nə deməkdir? Allah s.ə.nin yolundan başqa doğru yol ola bilməz. Bütün yollar əyri yollardır və Peyqəmbər s.ə.v. bunu səhiyyədəsdə yerdə bir xət çəkib göstərmişdir. Ki, bu mənim yolumdur, sılat və müstəqim yolu. Və bu yolun doğru yol olması onu göstərir ki, yerdə qalan yollar azğınlıqlardır. Müttəqilər üçün dedikdə nə qəst edilir və müttəqilər kimlərdir və təqvanı olan şeydir? Harada yerləşir? Necə insana gəlir? Bütün bunlar quran Kərimdə və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində açıq aydının bizə izah edilmişdir. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, müttəqilər bütün insanlar və cinlər arasında ən yüksək mərtəbədə dayanan insanlardır. Başda da peyğəmbərlərdir. Müttəqilər, ondan sonra gələnlər və gələnlər. Allah Taala onlar barəsində deyir ki, "İnnama akramakum indallahi atqakum." Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan da ən çox kimlər qorxub? Peyğəmbərlər. Allahdan ən çox peyğəmbərlər qorxub. Baxın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səllamin həyatına görəcəksiniz ki, istənilən ibadəti Allah Taala əmr etdikdə, birinci onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yetirib. Baxın onun həyatına görəcəksiniz ki, hamıdan çox əziyyətə o düşər olub. Baxın onun həyatına görəcəksiniz ki, ən çox çətinliyə düşən Rasulullah sallallahu Sonra Yenə təqvəb arasında Peyqəmbər s.ə.v. deyir ki, ondan soruşurlar da o deyir. Soruşurlar ki, ən əvzəl insan kimdir? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, o kəs ki, onun qəlbi iyi verər və diliyi əncaq doğru söz söyləyər. Şəhabələr deyir ki, iyi verər, ona məxnum deyilir. Nə deməkdir? sahabələr bunu başa düşmür. Deyirlər ki, doğru danışan dili başa düşdür. Amma iyi yerən qəlb nə olan şeydi? Rasulullah sallallahu ki, bu o qəlbdir ki, Allahdan qorxsun, pak olsun, günahlardan xali olsun, onda nə pis bir fikir, nə bir nifrət, nə də bir həsəd paxıllığı olsun. A, budur o gözəl i verən qəlb gözəl qəlb bu qəlbdir Allahdan qorxsun, təmiz olsun bütün günahlardan xali olsun onda heç bir pis fikir, nifrət və həsəd, baxıllıq olmasın sonra başqa bir hədistə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki sahabələrə əmr edərək deyir ki, bir-birinizə həsəd etməyin Satış mallarını, qiymətini qəstdən qaldırmayın və ya salmayın. Ona nəcək deyilir ərəbcə? Bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, bir-birinizin malını qəstdən öldürməyin. Yəni, görürsən, iki nəfər ticarət müqaviləsi bağlayır. Yaxınlaşırsan, birinə deyirsən ki, gəl mənim də o müqaviləni bağla, mən daha ucuz qiymətə verirəm onu sənə. Və bu cür Hərəkətlərdən Peyğəmbər əsələm qladaqan Sonra deyir ki, ey Allahın qulları, qardaş olun, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Zümləni yadınızda saxlayın, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Bir hədistə iki dəfə bunu təkrar edir. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, onu alçatmaz, onu təhqir etməz. Baxın, təqva, bax, buradadır. 3 dəfə qəlbinə tərək işarə edir. Üç təfə bunu təkrar təfə buradadır. Kimin ki, e, kişinin şərət isməsi üçün qardaşını təhqir etməsi kifayətdir. Siz preqamber salsalərin sözünə baxın. Şərət ismək üçün, dəlayə dükar olmaq üçün qardaşını təhqir etmək kifayətdir. Qardaşının ki, təhqir etməyə başladığı Allah Subhanahu ta'ala sənə bəğə göndərəcək. Amma əks halda qonadalə hədis kaled. Kim ki bağışlamağı bacarır, hər bağışlarda sallah da onu cəldir. Subhanallah. Və sonra deyir Müslüman Müslümanın qardaşıdır. Yenə təkrarlayır. Müslümanın qanı da, malı da, namusu da haramdır. Mən yəni ona toxunmaq olmaz. Sonra Allah s.ə. həd ziyarətinə gedənlərə əmr edir ki, özləri ilə əzüqə götürsünlər. O əzüqədən ki, onlar yiyəcək, giyəcək, içəcək. Lakin, ən gözəl əzüqəni da onlara xatırladır və deyir ki, əzəvvədə fəinni xayrəzədi təqva. Özünüzünə əzüqə götürün, ən gözəl əzüqə isə təqvadır. Allah qorxusu. Allah qorxusu olmadan, Sən necə həccə gedə bilərsən? Necə həccdən qaydandan sonra özünə həci deyə bilərsən? Əgər Allah qorxısı olmayacaqsa, bu ayı onu göstərir ki, sənin həccin batil olacaq. Əgər Allah üçün həcc etmirsənsə, şan, şührət üçün, ad qazanmaq üçün o həcc edirsənsə, bu həccin batil olacaq. Sonra yenə Allah s.ə.vələ deyir ki, insanlar üçün libas yaratdı ki, onu geyinsin, əvrət yerləri ayıqırləri görsənməsin. Amma daha gözəl olan libası da göstərir. Və libəsü təqva zəlikə xayir. Ən gözəl libas isə takvadır. Təqvası olmayanın gözəl libası necə ola bilər? Ən gözəl libas təqvadır. Görürsən ki, gözəl bir geyimdə, gözəl bir minikdə, gözəl bir evi, amcaq nə danışıq qabiliyyəti nə özünə aparmaq qabiliyyəti və s. və s. o qədər mənfi cəhədləri çıxır ki, baxırsan ki, zahiri qeym olsun da bunu düzərdən deyil. Təqva qeymi olmalıdır ki, təqva libası olmalıdır ki, o adam düzəlsin. Allah s.ə. onu düzəlsin. Sonra təqvası olan adam günahçilərdən daha tez çəkinir və günahçilərdən çəkinməklə də yaşadığı yerdə sabitlik əmələ gəlir. Və heç kəs heç kəsdən qorxu. Peyğəmbər sallalləm deyir ki, hə, elə bir vaxt gələcək ki, qadın bir şəhərdən tək çıxıb başqa bir şəhərə gedəcək. Yolda da ona heç kəs toxunmayacaq. Elə bir vaxt gəlib çatır, xilafət dövrü olur. Səfələmirəm ki, Ömər ibn Hattab rəziyallahu anhu dövründə qadın Məkkədən çıxıb Mədinəyə tək başına gedir yolda da başını heç biri şikəlmir. Budur Allah qorxusu. Və Bir dəfə Ömər radiyallahu anhu həyat oldaşına da izin verir ki, məscidə tək başına gedə bilərsən. Məscidə yaxın olur. Məscidə, məscidə getdikdə Ömər özü qəstən həyat oldaşının arxasınıza düşür. Ona söz atır. O da geri dönür evinə. Getmir məscidə. Ömər radiyallahu anhu gəlir evə, girir sanki, isə nə xəbəri yoxdur, deyir. Bəs, məscidə getmədiyin, Deyir ki, nə zamanki bu kişilərin təqvası olacaq, Allahdan qorxacaq, onda gedəcəm. Deyir ki, bunu reyvə salma, mən edim sənə sözətdən. Səni yoxlayırdım. Allah qorxusunun necə faydalı olduğu, təqvanın necə faydalı olduğu barədə bu hədisə diqqət edin. Bu hədisə dəfələrlə neşitmirsiniz. Oysu nəfər ki, mağaraya düşür, öz əməlləri ilə Allaha təvəssül edirlər ki, Allah onları xilas etsin. Allah da onları xilas edir. Onlardan ikincisi belə təvəssül edir. Deyir ki, mənim əmin qızı var idi. Və mən onu çox istəyirdim. Lakin o mənə yaxınlıq vermirdi və bir müddət uzaq oldum. Onu tamamilə görmədim. Uzun bir müddətdən sonra onun ehtiyacı olur və mənim yanına gəldim. Bula ehtiyacı olub, mənim yanıma gəldi və mən ona şəhət qoydum ki, bir şəhətlə sənə borc verirəm, sən mənimlə yaxınlıq edəsən və yaxınlıq etmək, etdiyim vaxt qız dedi, Allahdan qorx, haqsız olaraq bakirəliyimə toxunma və mən də onu quraxtım. Allahdan qorxub onu bıraxtım. Allah'a dolayıdır ki, Allah'ım, əgər bunu sənin xadirinə etmişəmsə, bizə kömək ol. Allah subhanı talib onlara, kömək olur. Sonra, Allahdan neyin ki, insanlar hətta cansız əşyalar da qorxur. Allahdan hər bir şey, hər kəs qorxur. Lakin bəzi insanların qorxmaması bununla izah olunur ki, Allah ixtiyarı insana verib. İxtiyar onun əlində verir, yaşadığı müddətdə. O istəsə, qorxmaya da bilər. Odur ki, o seçir və qorxmur, nankar olur, kafir olur. Amma cansız əşyaları qorxmağına bu gözəl ayəni misal çəkmək olar. Allah tala ta buyurur ki, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِّنْ خَاشَتِ اللَّهِ Va tilka amsalı nədiribəha Əgər biz bu Qur'anı bir dağa nazir etsək, sən onun Allah qorxusundan boyun əydiyini və parça-parça olduğunu görərdin. Bu misalları biz insanlara çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. Subhanallah. Dağ Allahdan qorxur. Amma insanların bəziləri Allahdan qorxunlar. Və əsr müttəqilər kimlərdir? Əsr müttəqilər Quran-ı kərimdə bir çox ayələrdə bir çox vəsflərlə göstərilib. Lakin bu ayəni yaxşı-yaxşı yabnıza saxlayın. Bu ayədə bir çox müttəqilərə ayəd olan sifətlər var ki, bunlar bizdə olsa arxain olaraq ki, biz də müttəqilərdənik. Allah-u Təxalə deyir ki, Deysel birra entüveli vücühəkum qibəl el-məşriqə vəl-məğrib. heç də üstün məğribə və ya məşriqə tələf sevilmək tədil. Eləkinnel birra mən əmənə billəhi vəl-yəvmin ahir. Yaxılık, Allah-a da ahirət gününe Bu bir. Vəl-meləikəti, inanmaqdır. inanmaktır. Vəlkitəbi, vəl-nəbiyyina, kitablara, peygamberlərə inanmaktır. İman getirmektir. وأتى المال على حبه ذو القربى و ف... قوم اغراب يا يتامى والمساكين شصغارا وابن السبيل مسافرين والسائلين isteyenlere وفي الرقاب هو çöle azat edebilmesinde malından harcamaktır Namaz qılmaqdır, zəkat verməktir. Vəl-mufunə bi-əhvihim əzə ahədu əhv etdikdə, söz verdikdə sözünü yerinə yetirməktir. Və səbirinə fil-bəsəyi və darrəyi və xinəl xəstələndikdə, sıxıntıda, döyüştə səbredənlər, onların əməlləri yaxşan əllərdir. Onlar doğru olan kəslərdir. Ulayəkə ləzəinə sədəkun. Ayəni görür bitirir Allah-ı Allah? deyir ki məhs onlar müttəqilərdir bu sifətlərə malik olanlar, sahib olanlar məhs onlar müttəqilərdir bunun ardınca elə Allah s.ə. yenə müttəqilərə aid olan o gözəl xüsusiyyətləri qeyd edir, deyir ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O ki, qeybe iman getirir, namaz kılır və bizim onlara verdiyimiz rüzudən Allah yolunda xəzləyirlər. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bu ayənin bu yerini izah edirik. O kəslər ki, qeybə iman gətirir. Qeyb nə olan şeydir? Bizim yanımızda olmayan hər bir şey qeybdir. Hətta o bir otaqda olan bir şey də qeybdir. Lakin başqa qeyb də var. Yəni, başqa aləmdə olan bir şey qeybdir. Və ən böyük qeyb də sirri bizə heç vaxt bəlli olmayan qeyb Allah s.ə.vələdir. Onu, Allah ta'ala deyir ki, onu gözlər dərk edə bilməz. Qiyamətimiz üzdür, biz Allahı görəcəyik. Amma dərk etmək ki, Allah nə olan şeydir, əstəğfurullah, nədir, nədəndir, necə olubmı, doğulubmı, doğulmayınmı, bütün bu şeyləri biz dərk edə bilmərik. Bizə nə varib olubsa, onunla kifayətlənərik. Doğmayıb və doğulmayıb. Allah barədə bize nə varid olursa onunla kifayətləməliyik. Və bu qeybə həmçinin mələklər, preqəmbərlər, elçilər, qədirdə olan hər əzab, həşir, qiyamət günü toplanma, sıraf əl-müstəqim, cənnət, cəhənnəm bütün bunlar hamısı və başqa saymadığım hər bir şey qeybə aiddir. Bir gün Səhəbələrdən biri Peyqəmbər səhələmin yanına gəlir və Abubəyd ibn-i l-Cerrəh dördü olur Abubəyd ibn-i l-Cerrəh radiyallahu anhə, Peyqəmbər səhələmə deyir ki Ya Rasulullah Bizdən xeyirli bir kimsə ola bilər mi? Baxı biz bilirik ki ən xeyirli insanlar Peyqəmbər səhələmin səhəbələridir və səhəbə də bunu bilir odur ki, sual verir, bizdən xeyirli insan ola bilərmi? Və Peyqəmbər s.ə.v bir bəli. Səhəbədir, axı, biz Allaha təslim olmuşuq, səninlə bir yerdə cihad etmişik, bizdən daha xeyirli insan ola bilərmi? Rasulullah s.ə.v deyir, bəli. O insanlar ki, vaxt gələcək, məni görmədən mənə iman gətirəcəklər. Bu kimi aiddir? Əlbəttə ki, bizə aiddir. Vaxt gələcək məni görmədən mənə iman gətirəcəklər. Başqa bir vaidda gəlib ki, vaxt gələcək mənim qardaşlarım olacaq, onların mənə iman gətirilməsi, sizin iman gətirməyinizdən qat-qat artıq olacaq. Ədərə vaid gəlib ki, 50 dəfə, 70 dəfə artıq olacaq. Çünki biz Rasulullah s.ə.və görmədən iman gətiririk, qeybə iman gətiririk. Bu məsələdə sahabələr qeybə iman gətirənlərə aiddir. Bu məsələdə məhz biz qeybə iman gətirənlərik. Peygamber s.ə.məli görmədən ona iman gətiririk. Ümumiyyətlə qeyb Allahın və onun elçisinin xəbər verdiyi, keçmişdə və gələcəkdə baş verən Hər bir xəbər əhvalatdır. Buna iman gətirmək vacibdir. Və məsələn, görürsən, hərdən bir bəzlər deyir ki, cənnət, cəhənnəm boş şeydir. Boş şeydir. Ora, gedən, ora gedib qaydan var, oradan bir xəbər gətirən var ki, iman gətirək. Lakin həmin adamın əzləri üçün cəhənnəmi arzulasan, dərhal fitrətdən qəzəblənər. Yəni, bu da onu göstərir ki, onun fitrəfi daxildən bunu təsdiqləyir ki, cəhənnəm var. Dil isə bunu təqzib edir. Sonra yenə qeybə iman, qeybə imanın necə fəzilətli olması barədə, Peyğəmbə s.ə.v-in bir gözəl hədisi var. Deyir ki, məni görüb iman gətirmiş kimsə saadətə yetişər məni görmədən mənə iman gətirən kimsə isə 7 bəfə artıq saadətə yetişər. Yəni, səhiddir, Albani səhid etmirəm, səhiddir, cəmidə onu qeyd edib. Amma kitab əhli iman gətirərsə, onların iman gətirməyi buna görə də qazandığı savab müsəlmanlardan iki qat artıq olar. Yedə, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 sinif insan var ki, 2 qat savab qazanır. Kimlərdir bunlar? Birinci, kənizinə gözəl tərbiyə verdikdən sonra onu azad edib onunla evlənən şəxs. Fikirlə, azad etdi, bir savab, evləndə onunla 2 iki savab. İkincisi, İsa'ya iman gətirmiş, müəyyənlə kitab əhline öz Peyğəmbərinə iman gətirmiş, sonra isə Peyğəmbər Vəzələm barədə eşitdikdə ona iman gətirən. Bu iki, öz əqidəsinə, öz dininə sadiq olan, İslam barədə xəbər tutduqda dərhal İslamı qəbul edən. Bu iki. Üçüncü, Allaha qulluq edən və ağasının xidmətində duran kölə. Allaha qulluq etdiyinə görə İbadət etdiyinə görə bir savab, ağasına xidmət etdiyinə görə isə iki savab. Və Qur'an-ı Kerimdə var, Allah Subhanə-ı deyir ki, Onlara savabları iki dəfə verilir. İki qaç savab qazanırlar. Sonra, görün, bu necə gözəl hədistir. Peygamber s.a.v. deyir ki, ben o İsraildən On nəfər mənə iman gətirərsə, hamısı iman gətirər. Bunda dərim məna var. On nəfər iman gətirərsə, hamısı iman gətirər. Yadınıza salın Abdullah İbn-i radiyallahu anh onun İslam'a gəlməsini. Bunda başa düşəcəksiniz ki, bu hədis nə deməkdir? Sonra qeybə iman barəsində uzun bir hədis var. Bu hədis hamınıza məlumdur, lan ki, bunu qısa şəkildə danışacaqam. Peygamber s.v. dəfat etdikdən sonra bir müddət keçir və qədərlər meydana çıxır. İç firqə xəvaricilər, əliyə Allah deyənlər, sonra da qədərlər meydana çıxır. İç dəfədir qədəri Vəsrə şəhərində olan Məbadil Cuhənin bu əqidəni insanlara yer edir. Və deyir ki, qədər boş şeydir, Allah-u Teala heç nəyi bilmir və tabiynlərdən biri Hümeyid ibn-i Əbdi Rahman deyir ki onunla dostu hədc ziyarətinə getdikdə arzuladılar. Arzuladılar ki, sahabələrdən kiminləsə bir kimsə ilə rastlaşsınlar və bu məsələni ona xəbər versinlər, ona çatdırsınlar. Və elə Abdullah ibn-i Omar İbn Xattab radiyallahu anhə rastlaşırlar. Rastlaşır var və bunu ona söylədikdə Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum deyir ki, vallahi ki səhabələr belə bir əqidədə olmamışlar. Və bu Quran-ı Kərimə də ziddir. O kimsə ki bu sözləri söyləyir, onunla rastlaşsanız, rastlaşsanız deyərsiniz ki, Abdullah ibn Umar ondan uzaqdır. O da məndən uzaqdır. Yəni, nə, mənim, mən, nə mən onun əqidəsindəyim, nə də o mənim əqidəndədir. Çünki mən atam Ömər bin Xattab-ı Yalanudan eşitdim. O belə rəvayət etdi ki, biz bir dəfə Peyqəmbər Salsələnin yanında oturmuşduq və bir nəfər peyda oldu. Ağaq, bax, paltarda və üst başında da səfərdən gəlmiş insanın yorğunluğu yox idi. Bu əhlis hamınıza məlumdur. Bu hədis Cəbrail əvəl gəlməsi Peyqəmbər s.ə.və İslam, iman və ehsan barədə sual verməsidir. Hamısında Peyqəmbər s.ə.və ala verir. Bu hədisdə bizə lazım olan yer nədir? Peyqəmbər s.ə.və imanın nə olması barədə sual verdikdə o deyir ki, Allaha iman gətirməlisən, mələklərinə, kitablarına Peyqəmbərlərə ahirət gününü qədərin Xeyrinin və şərinin Allahdan olmasına iman gətirməlisən. Bu altı şeyi qeyd edir. Və hədisin sonunda da deyir ki, vaxt gələcək, çılpaq, ayaq, yalın, sobanlar hündür binalar tikməkdə yaraşacaqlar. Niyamətin əlamətini söyləyir. Və vaxt gələcək ki, kölə, e, kəniz öz ağasını dünyaya gətirəcək. Yəni, olan bir izahda gəlir ki, anaya əmr edəcək, yəni, qul kimi onunla münasibətdə olacaq, başqa bir rəvayətdə gəlir ki, elə, həqiqətən qul olacaq. Bütün bunlar bu hədis göstərir ki, Peyğəmbər s. s. nəyə iman gətirirdi, Cabrali a. S. nəyə iman gətirirdi və orada oturan müminlər nəyə iman gətirirdi. Bu altı şeyə iman gətirməyən nə Peyğəmbərin, nə o möminlərin yolunu yedə bilməz. Mütləq bu altı şeyə iman gətirmək vacibdir. Sonra bu ayəni təfsir edən Mücahid Rahimahullah deyir ki, bu surəni təfsir edən Mücahid Rahimahullah deyir ki, bu surənin başlanıcı çox qəribədir. Allah-u allah u Teala Əvvəlcə, dörd ayədə müminlər barəsində danışır, sonra iki ayədə kafirlər barəsində danışır, sonra da 13 üç ayədə münafiqlər barəsində danışır. Mümün, kafir, sonra münafiq. Demək, müminlər ən gözəl insanlardır, kafirlər pis insanlardır, münafiqlər isə ən pisləridir. Münafiqlər cəhənnəmin Gidimdə olacaqlar. Sonra ayənin ardından gəlir ki, yuqimunəs-sələ namaz qılarlar. Namaz qılarlar demədi ki, yuqimunəs-sələ dedi ki, yuqimunəs-sələ yəni namazları tam şəkildə qılarlar. Ərkanlarını yerinə yetirər, vaciblərini. Əlavə, sünnələri Yerinə yetərər, qadağan olan şeylərdən çəkinər, məşruh olan şeyləri etməz. Namazı bu cür qılmaq lazımdır. Hər bir şərtinə riayət edər, keyiminə fikir verər namazda və s. Namazın faydası nədir? Bu ayəni izah etmək üçün alim başqa bir ayə gətirir, ki, Allah-u Teala və aqn-i -in s-salə, inna s-salətə tənhə anin Namaz qılır, həqiqətən namaz pis işlərdən, yaramaz işlərdən, murdar işlərdən insanı çəkindirər. O şəxs ki, namaz qılır və görürsən ki, yenə də yaramaz işlərlə məşğuldur. Yenə də nəmmamlıqla, yəni ərabranlıqla, ikiyüzlüklə məşğuldur. Və yaxud günəş, günah işlər edir, zina və s. Məyər bu ayə ilə onun etdiyi əməl düz gəlirmi? O, deməkdir ki, o namazı lazımınca yerinə yetirmir. Tam şəkildə yetmir ki, Allah subhanətə alə ona həqiqi mömin olmağı müləffəq etmir. Nagis olur. Nagis, fasik, asik və s. Namazları da vaxtlı vaxtında qılmaq vaxtı bilir. Allah subhanətə alə deyir ki, inna salatı kənət alə mümininə Həqiqətən, namaz möminləri müəyyən vaxtlarda vacib edilmişdir. Qaldı ki, sonraki ifadəyə bizim onlara verdiyimiz rucudan Allah yolunda xərcləyərlər. Xərclədik, xərclədikdə də gərək mümin, müsəlman nə ifrata varmasın, nə də təfrit etməsin. Nə həddindən çox israf etməsin, hədə pahal olmasın. Allah dağla onunları Furqan surəsində vəsf edərkən deyir ki, "Qolləzīnə izə enfəqū ləm yusrifū və ləm ki, xərclədikdə nə israf etmirlər, nə də xəsislik etmirlər. Bunun ortasında bir yol, orta bir yol tuturlar. Belkisinin arasında orta bir yol tuturlar. Və əzzə Peyğəmbər sallallahu əleyhi in əvvəki ümmətlərdən olan Bir kişi barəsində olan rəvayəti qısa şəkildə danışacaqam, təhvələrlə bunu danışmışam. Sonra isə bunu İslamda olan zəkat, sədəqə ilə müqayisə edəcəyim. Peyğəmbar s.v. deyir ki, bir nəfər yolla gedir və eşidir ki, yuxardan, bulutdan səs gəlir. Və başını qaldırıb, görür ki, heç kəs yoxdur, amma səs gəlir və bulutdan gələn səs onu gəlmə, ardınca gəlməsini tələb edir. Onu səsləyir ki, gəl. Gəlir bir bağın üstündə dayanır və yağış yağır. Bağ tamamilə sulanır. Qıraqda olan bağlar isə günün üstündə yanıb gedir. Nəhv olur. <coughs> Həmin şəxs gedir, bağın yəsini tapır. O başa düşür ki, bu Allah üçün nə isə edir ki, Allah onun əvəzini bu cür verir. O şəxs deyir ki, mən bu bağdan götürədüyün məhsulu üç yerə bölürəm. Üç yerə. Bir hissəsini yenidən torpağa qoyuram. Bir hissəsini ailəm üçün xəzləyirəm, sərf edirəm. Bir hissəsini də ehtiyacı olan kəsiblər üçün saxlayıram. İndi baxın, bu bizdən əvvəlkilərin halı müsəlmanlar üçün isə Allah gör, ne də yüngülləşdirir. Bunu da etmək istəmirlər. Vıx qoyundan 120 qoyuna qədər qoyunu olanın Ancaq bir qoyunun Allah Taala Allah yoluna verməsini tələb edir. Subhan Allah, 40-dan bir hissəsi, yaxud 120-dən bir hissəsi. Bu arada olan gör niyə az bir şeydir ki, onu verə bilmər. Ya xop qızıl gümüşə gəldikdə 40-dan bir hissəsi yenə bunu verməyə əli gəlmir. Ya xop tənliq itkilərdir, saxlanılması üçün olan mərlərdir. Bunun Ondan bir hissəsi, 612 kilogramdan artıqdırsa, ondan bir hissəsi 61 kilogram edir. Bu heç nədir? Baxın, üçdən bir hissəsini verməyə əli gəlir. Biz müsəlmanlar isə bu cür asan bir şey, cürcü bir şey etməyə əlimiz gəlmir. Sonra Allah s.a.q. Və ləzəyini üminunə bimə un zilə iləyikə ona un min qabliq. وَبِالْاَخِرَتِهِ وَبِالْاَخِرَتِهِ هُمْ يُقِنُونَ Dökəslər ki, sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənə iman gətirirlər. Onlar ahirətə yəqinliklə inanırlar. Bax, səndən nazil edilən Quran-ı kərim deməkdir. Səndən əvvəl nazil edilənlər nədir? Bizdə məlum olanlar ancaq tövratdır, zəburdur, incildir və səhifələrdir. İbrahim və Musa'nın səhifə Məlum olmayanlar da var. Adları bizə məlum olmayanlara isə elə o cür də iman gətirməliyik. İman gətirməliyik ki, Allah-u o Peyğəmbərlərə də kitab nazir etmişdir. Sadəcə adları bizə məlum deyil. Çünki allah Teala deyil ki, Kənin nəs ümmətən vəxidətən fəbəsə Allahun nəbiyyin və mubəşşirin və mənzirin və ənzələmə əhumun kitəb. İnsanlar bir vahid ümmət idilər. Allah onlara müjdələy və qorxudan peyqəmbərlər göndərdi. Onlarla bərabər kitab da nazil etdi. Onu göstərir ki, Allah-u Allah, o peyqəmbərlərə də kitab nazil etmişdir. Sonra onlar haqqında yenə Allah-u Səhəm-i Teala görün nə Hətta bunlar Kitab əhlünə aittir. Allah tələdiyir ki, اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَا هُمُ الْكِتَبِ مِنْ قَبْلِهِ Kitab verdiğimiz kimseler ona iman etmişler. Bakın. وَاِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا اٰمَنَّ بِهِ Kur'an-ı Kerim'in ayələri onları okundukta. Onlar dəyərler, biz ona iman getirdik. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ bu da, Rəbbimiz tərəfindən haqq olan kədimədir. Quran-ı kərim. İnnə kunnə min qabli muslimin. Biz elə bundan əvvəldir müsəlman idik. Allaha ixilasla təslim olmuşdu. Subhanallah. Allah-ı Teala onlar barəsində deyir ki, Ulaikə yüqtəvnə əjrəhum nərrətəyin. Onlar iki qat salaba nail olur. Onlara salaba iki qat veriləcəkdir. Sonra Allah-ı Biz misalmanlara hətta iman gətirdikdən sonra yenə də imanda sabit olmağı əmr edir. İrkiyə yühellezina əmənu. Əminu billəhi və rasulihi. Və kitəbilləzi nəzzələ alə rasulihi və kitəbilləzi ənzələ min qabli. İman gətirənlər, Allah'a və onun nefsinə iman gətirin. Ona, sizə və ona da ondan əvvəlki kitablara iman gətirin. Ona nazil edilənə və ondan əvvəl nazil edilən kitablara iman gətirin. Onu göstərər ki, mümin bütün kitablara iman gətirməyindir. İman gətirməsə nə olur? O mən yəqfur billəhi o mələkdə bu qutubihi və usulihi və liyumil əxri fəqəd dələlən bəyidə. Kim Allaha, onun mələklərlə, kitablara, elçilərə qəamət günlə iman gətirməsə, inkar etsə, küfr etsə, uzaq bir azğınlığa düşər. Sadəcə azğınlığa yox haa. Uzaq bir azınlığa. Artıq onu oradan heç kəs qaytarmazın. Sonra ahirət dedikdə onlar ki, ahirətə inanacaqlar. Ahirət qiyamət gününün sonra olan günün adlarından biridir. Quran-ı kərimdə qiyamət gününün 20-dən çox adları var. Bu da onlardan biridir. Gətdiksə O ayələr gələcək ki, orada deyəmət başqa-başqa adları xatırlanır. Və bu axirət yurdunu məhz Allah subhanətə aləyə, görəm ki, kimlər üçün hazırlayıb. Odur ki, biz buna iman gətiririk və səbirsizliklə onu gözləyirik. Allah-u deyir ki, TİLKƏDDƏR ULƏ AXİRƏTİ NƏCƏƏLÜHƏ LİLƏZİNƏ LƏ YÜRİDUNƏ ULÜVAN FİL ARDİ VƏ LƏ FƏSƏDƏ Biz bu axirət yurdunu ancaq o kəslər üçün hazırlamışıb ki, onlar yer üzündə təkəbbürlük də gəzməz, böyüklük eləmək istəməz, yəni təqədəkər olar və fitnə fəsad törətməzlər. Salışın ki, nə olmayın olmayasınız, nə də fəsad törətməyəsiniz. Ahirətə iman dedikdə, ahirətə nə aiddirsə, Gələcək ayələrdə göstəriləcək ahirətə nə aiddir. Hamısına iman gətirmək lazımdır. Cənnət və cəhənnəm, sərat-ı tərəzi, şəfayət, həşir, toplantı və s. Hər bir şey ahirətlə nə bağlıdırsa hamısına iman gətirməlisən. İman gətirməsən, bu ayəyə əməl etmiş hesab olunmursan. İbn Abbas radiyallahu anh, bu ayəni izah edərkən daha doğrusu ahirəti izah edərkən deyir ki, o kəslər ki ahirətə iman gətirir və ona inkar etmir Onlardır ki, ahirətlə əlaqəli hər bir şəyə iman gətirir. Demək, bir şeyi belə inkar etsən, ümumiyyətlə, ahirəti inkar etmiş hesab olunursan. Və onu inkar edirsən, sizə ümumiyyətlə kafir hesab olunursan. Və kafirlərin kim olduğunu da indi sizlə qəsirlayacağım. Sonraki ayədə Allah-u Teala deyir, Ulayka alə hudanlar Rabbinim və ulayka umu müflixəndir. Rəbbinin doğru yolunda olanlar ilə onlardır. Nizad tapanlar da məhz onlardır. Nizad tapanlara gəldikdə Allah-u Allah başqa bir ayədə müminlərin nizad tapdığını söyləyərkən göstərir ki, o müminlər hansı xüsusiyyətlərə malişdirlər. Kimlərdir o müminlər? Allah bu ayədə bildirir ki, həqiqətən həmin nöminlər nizad tatmışlar. Demək, bu şeylərə əməl etməyənlər ziyana uğrayacaqlar. O nöminlər kimlərdir? O kəslər ki, namazlarında mütüdürlər. O kəslər ki, lağlağdan uzaqdırlar, üz sevirlər. O kəslər ki, zəkat verirlər. O kəslər ki, öz ayıb yerlərini, dinsət üzrlərini qoruyurlar. Hansə gözlələri və sahib olduqları cariələr istisnadır. Onlar gözlələri ilə cariəli, cariələri ilə yahamı getdiklərinə görə qınanmayacaqlar. Odur ki, bundan artıqına can atanlar, həddi aşanlar, o kəslər ki, yenə gələr, o möminlər ki, məmanətlərini və əhdlərini qoruyurlar. O kəslər ki, namazlarını vaxtlı vaxtında qılırlar. Nəft onlar varislərdir. Neyin varisləridir. Atalarından qalan var dövlətin, analarından qalan vardı dövlətin, xeyr, Allahın onlar üçün yaratdığı cənnətin varisləridir. O kimsələr ki, Firdos cənnətinə varis olacaq, orada əbədi qalacaqlar. Subhanallah, bundan böyük miras ola bilərmi? O miras ki, onun sonu ucu buzağı yoxdur, əbədidir. Heç vaxt Allah istəməyəncə, fani ola bilməz. Sonra doğru yolda olmalara barədə Allah səhələ bizə buyurur ki, Məhəməd səhələmə buyurur, hamıza aiddir. Hər birimiz kafir olanlara, münafiq olanlara bu sualı verə bilərik. Allah buyurur ki, Qul, mən yərzəkukum minəs səməvati vəl-ard. De, göylərdən və yerdən sizə uzu verən kimdir? Subhanallah. Heç cavabını gözləmədən Özündə de, qul, Allah. De ki, Allahdır. İndi görünə deyir. Və innə qəviyyəkum lə alə hudə, av fi daləli mubiyyəm. Doğrusu ya biz, ya siz, ya doğru yol üzərində, yaxud asıq aydın azğınlıqsindəyik. İçimizdən biri, ya doğru yoldayıq, ya biz doğru yoldayıq, ya siz. Ya biz azğlıqdayıq, biraz siz fikirləşin, görün hansı birimiz doğru yoldadır, hansı birimiz azğlıqdadır. Yenə başqa bir ayədə izaf tapanların kim olduğunu Allah Subhanahu Taala belə açıqlayır. Qad aflaha man zakkaha və qad khaba man dasaha. Həqiqətən nəfsini günahlardan təmizləyən izaf tapmışdır. Onu günaha batıran isə haqqda ziyanə uğramışdır. İzad tatmaq istəyirsinizsə, qəlbinizi günallardan təmizləyin. Və o kəslər kimi olmayın, o səviyyəyə, o halə gəlir, satmayın ki, Allah s.ə. bir dəfəli qəlbimizə mühür qursun və his kəs onu artıq asa bilməsin. Allah s.ə. Təl deyir ki, وَا نُقَلِّبُ أَتْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّ Biz onların ürəklərini, və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içində kör-köranə dolaşan bir vəziyyətdə tərk edərik. Ömürünün axırına qədər ilə kör-köranə o vəziyyətdə gəzib dolaşıraq, bir də ayılacaq ki, vaxt gəlib satıb ölmək vaxtıdır və heç bir şey etməyib. Şahir Allah deyir ki, vaxt qılınzdır. Əgər sən onu kəsməsən, o səni kəsilcək. Əgə, amma sən ki, vaxtım keçdi, hədər yerə heç bir şey də edə bilmədim. Nə qədər ki göz deyil, o vaxtdan bacardığımız qədər istifadə etməliyik. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, "İnnellezine kafarū sawā'un 'alayhim an zærtahum am lam tunzirhum lā yu'minūn. Khatama Allāhu 'alā qulūbihim kafir olanları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün birdir. iman gətirməzlər. Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, birək, e, gözlərində də pərdə vardır. Onlar üçün, əyəkən, onlar üçün böyük bir əzab vardır. Kimlərdir onlar? Bu kafirlər ki, küfr edir və onların küfr etməsi 4 şərtlə sabit olur, təsdiqlənir. Əvvəla küfr edən şəxs həddi buluğa çatmış olmalıdır və ağlı başında olmalıdır. Uşaq və ya gəli etdiyi əməllərə görə sorğu-sual olunmayacaq. İkincisi onun etdiyi küfr Quran və sünnə ilə sübuta gətirilməlidir. O zaman ancaq onlar həqiqətən küfr etmiş olur. Üçüncüsü onlar ixtiyari öz ixtiyarları ilə bunu etməlidirlər və dördüncüsü kəsbən bilə-bilə, heç bir açıqlamasız küfür olduğunu eytiqat edək də bunu etməlidirlər ki, kafir hesab olunsunlar. Və qəlblərin mühürlənməsi barədə çox gözəl hədis var. Daha doğrusu, əsərdir. Həməri ibn-i Xattab radiyallahu anh günlərin bir günü sahabələrlə bir məclisdə O varkən, sahabələrə sual verir. Deyir ki, hansı bir nesv Peyğəmbər s.ə.v-lə fitnə barəsində hədis eşidib? Və sahabələr deyir ki, hamımız. Ömər Bixattab s.ə.v-i deyir ki, yəqin ki, siz kişinin həyat yoldaşı ilə baş verdiyi bir fitnəni qəst edirsiniz. Ailədə baş verən bir fitnəni qəst edirsiniz. Onlar bəli deyə cavab verir, Ömr ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, bütün bunları namaz, oruc, sədəqə silib aparır. Bütün bu xətaları namaz, oruc, sədəqə silib aparır. Mənim dediyim başqa şeydir, başqa fitnədir. O fitnə ki, onu dənizin köpüynə qarışdırsan, o da qarışar, o da xarab olar, dənizdəki köpü. Və Uzeyfəd ibn İlliyyəmə radiyallahu anh deyir ki, Ömr ibn Xattab radiyallahu anh Bütün hamını susturdu. Məclisdə heç kəs danışmadı. Heç kəs cavab taba bilməli. Və bu vaxt mən ona dedim ki, mən bilirəm, ya əmir əl-məminin, bu nə O dedi, sən bilirsən, sonunda de. O Zeyfəd ibn-i İləyəmə, radiyallahu anh, deyir ki, Rasulullah s.ə.v demişdir, fitnə gəlblərə həsir kimi Yavaş-yavaş iş salacaq. Həsir ki, necə insanın bədənini yavaş-yavaş keçir, iş salır, eləcədə o fitnə insanların qəlbinə yavaş-yavaş iş salacaq. Və o qəlb ki, onu qəbul edəcək, burada hərfi dərcünədə gəlir ki, içəcək o fitnəni, hər dəfə içdikdə bir qara növdə içəcək. Hər içdikdə bir qara növdə düşəcək. Amma o qəlb ki, onu inkar edəcək, qəbul etməyəcək. Hər dəfə o qəlbə bir ağ nöqtə dişəcək. Və beləliklə də hər iki qəlb ya ağ, ya da qar alacaq. Ya ağ aracaq, ya da qar alacaq. Ağ qəlb tər təmiz saf olacaq, qara qəlb də qap olacaq. Və bu ağ qəlbə nə qədər ki göylər və yerlər durur, onlar durduqsa, bu da duracaq və ona heç bir fitnə təsir etməyəcək. Tam ağ atlaq olduqdan sonra Və amma o qara qəlb ki var, o qara qəlb, qapqara olmuş qara, qara qəlb, sanki tərsinə çevrilmiş bir səhəngə bənziyir. Onun nə qədər su töksən, dosu orada qalan deyil. Şübəl görə nəyə bənzədir. Və sonra izah edir ki, bu nə deməkdir? Peyğəmbər Təhələm deyir ki, o deməkdir ki, o nə? Yaxşı işlərdən baş çıxaracaq, onu insanlara çatdıracaq, özü onu əməl edəcək. Nə də ki, mümkərdən, yəni fiziklərdən, qadağan olunmuş işlərdən baş çıxar, çıxaracaq və onu insanlara qadağan edəcək. Yalnız öz boş-boş fikirlərinə uyacaq. Ki, mənim fikrimcə belədir, mən belə düşünürəm, mən belə fikirləşirəm. Və bu vaxt, Qüzey Xidim Liyyəmən, radiyallahu anh, deyir ki, Ömərə, qorxuram ki, sənin o fitnənin arasında olan qapı sınsın, sənin ölümünlə o qapı sınsın və səndən sonra o fitnələr baş alıb geçsin. Dur, nə deyir Hüzeyfəd ibn-i Yəman, radiyallahu anh? Və bu həbisi izah edən alimlər deyir ki, doğrudan da, Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh'ın dəfatından sonra o fitnələr başlandı. Osmanı böldürdülər, əlimini də radiyallahu anh və s. Bu, o sahabə idi ki, Hüzeyfəd ibn-i Yəman, o sahabədir ki, Peyğəmbər s. s. s. hamı gəlib xeyir barəsində soruşduqda, O şəhr barədə soruşurdu ki, ona düşməsin, ondan özünü qorusun. Bu o səhabədir ki, Peyğəmbər (s.ə.s)lər nə Əbu nə Ömərə, nə Osmana, nə Əliyə (r.a)lanna münəfiqlərin məzmunu bildirmişdi. Nə də digə səhabələrə. Yalnız və yalnız ona bildirmişdi. Bu o səhabədir ki, Ömər ibn Xattab (r.a)lannın Əmirül Möminin olduğu bir dövrdə ona müraciət edir ki, Allahan verdim səni, de, mənim adım o səhib və munafiqlərin arasında varmı? O da deyir ki, xeyr. Sənnədən olan munafıqların arasında yoxdur. Və bununla da inşallah bugünkü dərsimizi bitirəyik. Gələn dəfə bunların izah edərik. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhadu an